Pista nouă. În timp ce, bună oară, poporul maghiar poate spune cu îndreptățită mândrie că posedă în limba sa un univers literar, la ajgebarea căruia au contribuit cu toate măestria lor toți mari poeți, noi, românii, numărăm pe degete și cu oareșcare sfială cele câteva traduceri care se înalță destul de sus spre a face față modelelor. Numim Iliada lui Mornu. Cele câteva poezii transpuse de Filipide din literatura germană sau pergintul lui Adrian Maniu. Să nu uităm însă că o literatură ce are deplină conștiință a misiunii sale nu aspiră să devină numai un ansamblu de creații originale, oricât de impresionant ar fi prin proporțiile sale în natare ansamblu. Orice literatură trebuie să devină și o oglindă a literaturii universale. În limba rusă. Există un asemenea univers, în limba germană de așișderea. În literatura germană, uriașă ai poeziei precum Goethe, Rilke, și-au închinat o mare parte a activităților, tălmăcirii unor capodopere poetice din literatura universală. Ni se spune că în limba engleză are exista vreo 200 de traduceri după Faust a lui Goethe. De altfel, simpla împrejurare că cele mai multe literaturi europene moderne încep printr-o traducere, prin traducerea Bibliei, ar trebui să fie, credem, un suficient motiv de apreciere mai justă a traducerii ca a preocupare spirituală. Rezerva condamnabilă a scriitorilor români față de traducere a durat până mai acum vreo câțiva ani, când, datorită unor mai înalte inițiative, s-a produs o îmbucurătoare cotitură în această privință. Vom avea în curând bune traduceri din clasicii lumii. Când acum vreo trei ani, reprezentanța unei organizații scriitoricești m-au întrebat dacă n-aș fi dispus să traduc o piesă de Shakespeare, am răspuns numai decât da și am adăugat aș prefera pe Hamlet. Mi s-a răspuns... Din păcate, Hamlet e dat altui scriitor, dar s-ar putea Macbeth. Nu am nimic împotrivă, am răspuns eu. În cazul acesta aș prefera totuși pe Faust de Gheote. Îmi vine, cred, mai bine. Un dialog a avut deci loc ca o încrucișare jucăușă de spade, numai lung ca de câteva secunde, dar hotărător pentru angajamentul ce mi-a întreținut bătăile inimii timp de trei ani, nu mă gândisem niciodată înainte să mă încumete vreodată la traducerea acestei mărețe opere poetice. Dar impetuozitatea inițiativei ce se de la București în vederea traducerilor din marii clasici, s-a întâlnit într-un moment fericit cu admirația ce o nutream din totdeauna pentru Faust. Întâlnirea celor două electricități mi-a transformat creierul în uzină. Mărturisesc cu regret că traducerile anterioare ale lui Faust, făcute în românește, nu mi-au fost de niciun folos pentru lucrarea mea. Gorun a tradus cinstit, dar el nu era poet. Soricu nu nimerește niciodată niciuna din semnificațiile adânce ale operei și banalizează totul cu versul său când găunos, când dulceag. De altfel, Soricu e lipsit de cele mai elementare cunoștințe de limbă germană. E suficient să amintesc că un cuvânt ziban în Mailenstiefel, care este cizmană zdrăvană cu care se fac pași de șapte poște, a fost transpus de Soricu prin cuvântul drăcușor. Astfel, traducerile anterioare ale lui Faust nu puteau fi socotite în niciun fel ca etape pregătitoare ale traducerii la care mă angajam. Problemele ce mi s-au pus în legătură cu această traducere erau de o diversitate copleșitoare. Dificultățile ce mă întâmpinau mi se păreau de multe ori de netrecut. Însă și multitudinea formelor poetice, ce-și dădeau întâlnire în această operă ca în arhitectura unei catedrale, la care s-ar fi lucrat sute de ani cu schimburi de generații și cu suprapunere de stiluri, era descurajantă de multe ori dar și un apric biciuitor stimulent în vederea lucrării ce doream să o duc la capăt. De la început mi-am dat seama că în transpunerea lui Faust trebuie să utilizez toate resursele limbii noastre literare curente. Două mari izvoare îmi stăteau la îndemână, graiul popular sublimat în grai literar și neologismul. Mi-am propus să fac uz în traducerea mea, după cerințe, atât de expresia neoșă, plastică, plină de iz și de atmosferă de origine populară, cât și de neologismul ce urcă treptele tuturor abstracțiunilor. Condiția ce la rândul meu opuneam acestor două izvoare de limbă era ca vocabulele ce mi le ofereau să fie de uzopștesc, de uzopștesc cel puțin în vorbirea intelectuală de toate zilele. Călăuzit de unele criterii și norme, ce aveau să mă pună la adăpost de varii neajunsuri și excese, am pornit la drum. Cât privește întrebuințarea cuvântului neaoș, plastic sau de atmosferă, mi-am combătut singur o ambiție. Trebuia să-mi înving ispita ce face încă atâtea victime printre scriitori de a recurge la cât mai multe cuvinte locale sau regionale. Se știe că scriitorii mai nutresc în general și astăzi ambiția de a îmbogăți limba literară cu cuvinte locale, regionale. Am găsit că o asemenea aspirație trebuie retezată în fața lui Faust. Străduințele mele nu mergeau atât spre vocabularul îmbelșugat, cât spre întrebuințarea nuanțată, neobișnuită uneori, a unui vocabular de circulație generală printre români. Ceea ce urmăream nu era cuvântul pitoresc, rar, a cărui semnificație trebuie căutată în dicționarul limbii, ci îmbinarea nouă de cuvinte care umblă în toate obștia românească. Foarte rar m-am abătut de la acest criteriu în traducerea lui Faust. Sunt nespus de puține cuvinte regionale sau locale pe care m-am văzut nevoit să le întrebuințez. Astfel, de exemplu, Într-o scenă de mare umor, ilariantă prin unele fețe ale ei, îmi trebuia un cuvânt pentru a exprima starea de student novice din anul întâi. Atmosfera scenei mă ispitea să fac us de expresia balic, curentă pe străzile Clujului. În cele 12.500 de versuri ale lui Faust am făcut însă foarte puțină monedă din cuvinte de circulație restrânsă. Cred că degetele de la o singură mână sunt suficiente pentru numărarea excepțiilor de la norma ce mi-am impus. Cât privește întrebuințarea poetică a neologismului, experiența ce mi-a fost prilejuită de traducerea lui Faust mi-a verificat pe deplin o părere mai veche a mea. Faust este fără îndoială cea mai genială cosmopeie a literaturii universale. Opera este de o bogăție fără seamăn de idei, probleme și semnificații. Am crezut că o asemenea operă nu poate fi tradusă fără a beneficia de virtuțile luminoase ale neologismului. Încercările anterioare de traducere ale lui Faust au ieșuat, printre altele, și fiindcă traducătorii au încercat să ocolească neologismul, introducând un grai sămănătorist în unei opere de înaltă supremă intelectualitate. Un atare conținut nu poate fi transpus în grai exclusiv țărănesc sau pastoral, căci riscă să se întunece și să se banalizeze. Întrebuințarea neologismului în poezie deschide totuși o seamă de probleme. Rămâne un adevăr. Pentru urechea noastră, neologismul face în general o impresie prozaică. Iată deci dilema. Pe de o parte, în traducerea lui Faust, întrebuințarea neologismului se impunea din motive ce țin de intelectualitatea superioară a acestei opere poetice. Pe de altă parte, neologismul mai impresionează încă prozaic urechea noastră. Experiența câștigată cu traducerea lui Faust Venea să-mi confirme părerea ce-o aveam din totdeauna că se poate ieși triumfător din dilema neologistică. Formulez rezultatul experiențelor astfel. Orice neologism de circulație curentă, oricât de prozaic ar părea, poate fi salvat pentru poezie dacă îi se adaugă un epitet compensator din graiul neaoș sau dacă e combinat în general cu o expresie autohtonă, plastică, plină de sevă. Există, desigur, în orice limbă cuvinte poetice ca atare, poetice prin chiar corpul lor sonor și prin sarcinile de semnificație ce le poartă. Dar poezia ia naștere nu numai din și prin cuvintele izolate. Poezia ia ființă și prin cuvântul combinat cu alt cuvânt. Și aici se deschide o poartă largă neologismului. Firește că întrebuințarea neologismului salvator îmbinat cu un cuvânt neaoș românesc atârnă în cele din urmă de puterea creatoare de limba traducătorului sau a poetului, dar numai din citirea versiunii românești a lui Faust, se va vedea cum am înțeles să rezolv această problemă în situația dilematică de a încerca o traducere ce nu evită neologismul și care aspiră să rămână totuși poetică. Câteva cuvinte despre o altă față a traducerii și despre alte câteva probleme ce ni s-au pus în legătură cu tălmăcirea lui Faust. O traducere poetică ia ființă într-o zonă de interferență între structurile stilistice ale operei originale și structurile stilistice proprii poetului traducător. Oricât ar încerca traducătorul să se despersonalizeze, interferența de structuri se produce în chip inevitabil. În critica literară europeană s-au făcut în deceniile din urmă studii din cele mai concludente ce arată că trăsăturile, înclinările, ticurile stilistice cele mai caracteristice ale unui poet pot fi studiate cu deosebire asupra traducerilor ce el le face după opere scrise în alte limbi. E firesc să fie așa căci traducerile le poți compara cu originalele, care sub atâtea aspecte au un alt tipar stilistic. Un poet, traducând din altul, nu are niciun fel posibilitatea de a se transforma în oglindă a obiectului său. Asemenea, posibilități sunt date doar în lumea mecanică și fizică, dar nu în lumea complexă a fenomenelor spirituale. O traducere poetică valabilă în sine și prin sine este, prin toate condițiile ei, obiective și subiective, o recreare, iar nu o transpunere literară dintr-o limbă într-o altă limbă. Marile traduceri, care contează în diversele literaturi, sunt echivalente poetice, nu simple traduceri. Nemții au pentru acest fel de traduceri termenul de nachdichtung sau chiar de umdichtung. Traducerea mea este o nachdichtung. Grele nedumeriri și frământări mi-a pricinuit și problema stilului în care să fie tălmăcit Faust. Opera Gheoteană prezintă fețe stilistice de o varietate deconcertantă. Fragmentul definitivat, pe temeiul lui Ur Faust, este scris în stil preromantic și trădează influențe shakespeariene. Actul Elenei din Faust II este în mare parte clasicizant, dar cu umbelșugate în clave romantice. În Faust II este prezent și clasicismul prin multe elemente de formă și conținut, de mitologie antică și de pondere proprie maturității spirituale, dar același Faust II are importante părți scrise într-un fel de stil neobaroc, care depășește atât romantismul cât și clasicismul. Goethe a lucrat la Faust cu mari întreruperi, timp de vreo 60 de ani. Stilurile diferitelor vârste goetheene se pot vedea în structura operei ca straturile geologice în scoarța pământului. Ce putea să întreprindă un traducător pus în fața unui asemenea spectaculos peisaj artistic? Spuneam că o traducere care este Nachdichtung se realizează într-o zonă stilistică în care structura originalului interferează cu atălmăcitorului. În cazul special al lui Faust, varietatea de stiluri a originalului se va estompa deci în avantajul unității. Din parte, am lucrat la traducere numai trei ani. S-ar putea, deci, ca traducerea să aibă un caracter stilistic mai unitar decât originalul. Dar să intrăm și în unele chestiuni de tehnică literară. Distingem în Faust părți ce se detașează prin substanța lor poetică și părți ce se realizează evident prin cuvânt, prin ton, prin melodie. Deosebirea între unele părți și altele nu este niciodată tranșantă. Deosebirea este totdeauna de accent și de dozaj. De câte ori m-am găsit în fața unor fragmente caracterizate în primul rând prin substanța lor poetică, am căutat să redau cât mai fidel însă și această substanță, permițându-mi mărunte libertăți de cuvânt. Când m-am găsit în fața unor fragmente de ton, mi-am permis mai mari libertăți de cuvânt ca să redau tonul. Nenumărate probleme de tehnică poetică mi s-au pus în legătură cu traducerea lui Faust. Cosmopeia lui Goethe este o sinteză de genuri poetice și de forme poetice, unică în felul său în literatura universală. Cât privește ritmurile, m-am ținut în general de cele ale originalului. Părțile de versificație liberă le-am tradus în ritmuri libere. Cele desfășurate într-o versificație strânsă în chingi clasice, le-am respectat în tocmai. Iar traducerea n-a avut nevoie de un mai mare număr de versuri decât originalul. Cele vreo 30 de versuri în plus ale traducerii față de 12.500 ale originalului, cred că nu înseamnă o diluare. Rima are o eflorescență abundentă în Faust cu excepția unor părți din actul al treilea din Faust II, care sunt în metru antic, tot textul este bogat rimat. În privința rimei m-am călăuzit în după original. Am crezut însă că pentru a reda cât mai fidel substanța textului, îmi pot permite o rarefiere a rimei. Respectarea abundenței de rime, proprie originalului, mi-ar fi creat dificultăți tehnice grave ce-ar fi avut repercursiuni nefavorabile asupra redării substanței poetice. Astfel, unde rimează versurile încrucișat după modelul A cu C și B cu D, eu m-am mulțumit să rimez simplu B cu D. Traducerea se desfășoară în orice caz în cadența unor rime strict necesare pentru a păstra cât mai mult din melodia și armonia textului original. Mă simt îndemnat să mai adaug unele lucruri cu privire la limba de care am ținut să fac uz în traducerea mea. Textul original mi-a pus uneori în față termen local-germani, care mergeau a nevoie într-o traducere și, mai ales, într-o traducere care intenționa să nu facă deloc impresia de traducere. Fie spus în paranteză că o condiție esențială a unei bune traduceri este să nu pară traducere. E vorba despre unele denumiri geografice sau despre termeni ținând de mitologia populară germană. Am ocolit în chip intenționat denumiri și termeni de câte ori textul a îngăduit aceasta. Astfel, bună oară unde se vorbește despre anume locuri din munții Harț, despre Brocken sau Bloxberg, despre peisajul în care are loc noaptea valpurgică, am recurs la termen mai general, care -i circulă în geografia noastră păstorească, întrebuințând denumiri ca plaiu, măgură, bătrâna, ciobanul, etc. Însuși Bloxbergul devine în traducerea mea simplu, muntele nebun, denumire ce mi-a sugerat-o un epitet ce se dă Bloxbergului chiar în textul original. Pentru termen de mitologie populară germană, cu totul nelaloc într-o traducere românească, am căutat denumiri corespunzătoare în mitologia noastră folclorică. Astfel, am introdus în textul meu denumirea de crasnic, care înseamnă corcitură de drag și femeie. Spuneam privitor la limba în care am făcut traducerea că ea poartă desigur, pe cetea limbei poetice a traducătorului. N-am urmărit într-adins acest lucru. Din contră, ceea ce s-a făcut, s-a făcut împotriva oricărei intenții. N-am căutat adică să impun limbii tiparul meu. Intenția mea era să mă despersonalizez pe cât cu putință și să asimilez pe Faust limbei literare românești în general. Există în traducerea mea versuri a căror cadență și melodie interioară amintesc uneori versul popular românesc. Uneori apar versuri izolate sau chiar texte de lungimea unor poezii care amintesc cadența, melodia și armonia eminesciană. Când un asemenea mod se impunea de la sine, nu m-am ferit deloc să dau urmare sfatului ce se desprindea din condițiile de lucru. Asimilarea acestui univers poetic, care este Faust, se cerea făcută cu toate mijloacele și uneltele ce ni le pune la dispoziție limba noastră literară și în alcătuirea unor noi expresii sau formațiuni de limbă. Un personaj mitologic care joacă rol în actul 4 din Faust 2 se numește Raufebold. I-am zis războilă, creanga al nostru cu aisei flămânzilă, gerilă, setilă, a fost nașul acestui botez. În timpul când traduceam partea întâi din Faust, un bătrân prieten, un intelectual român din Transilvania, care știa pe din afară chiar în limba germană multe fragmente din opera germană, m-a rugat să-i trimit în traducerea mea unele părți ce interesa interesau în deosebi. I-am trimis printre altele și scena în care Mefisto, travestit în Faust, stă de vorbă cu un balic, bătându-și joc de toate facultățile universitare. Mephisto spune novice lui, printre altele și memorabilele cuvinte. Grau, toirer Freund ist alle teorie, und gründes Lebensgoldner Baum. În traducerea mea, aceste două versuri sunau așa. Ce seacă e amice orice teorie, dar cât de verde viața, cât de aurie! Bătrânul, simpaticul intelectual, mi-a răspuns că este mulțumit de traducerea fragmentelor, dar că pentru cele două versuri citate, el ar propune o altă traducere mai fidelă originalului. Traducerea sa suna așa. Cenușie, pe prieten, e orice teorie, dar verde pomul vieții cu frunza e aurie. I-am răspuns prietenului, cu care aveam de altfel un schimb de scrisori glumețe, că traducerea sa este într-adevăr mai fidelă, atât de fidelă încât poate fi legalizată la un notar public, dar că, din păcate, nu pot accepta modificarea, deoarece traducerea mea rămâne, după umila în părere, mai poetică. Mi-am lămurit apoi pe larg, prietenul, că în activitatea mea de tălmăcitor al lui Faust, m-am străduit să dau un echivalent poetic, iar nu o traducere notarială. Poezia a fost definită ca arta cuvântului. Niciodată o traducere notarială a poeziei nu este poezie. Traducerea poeziei este o artă în sine și pentru sine, și aceasta mai mult decât orice altă artă interpretativă. Traducerea poeziei este o artă care se situează la drumul jumătate între artele interpretative și artele creatoare. Traducerea unei poezii sau este în sine și prin sine poezie, sau nu este nimic. Nu-mi pot imagina un traducător de poezie care să nu-și iubească opera întocmai ca o creație originală. Astfel, traducătorul trebuie să se ia la întrecere cu originalul. Poezia este o artă a cuvântului și, printre altele, deci, și o funcție a corpului sonor care este cuvântul, de aceea opune poezia rezistențe atât de incredibile traducerii. Cele mai adesea, traducerea oricât de bună rămâne inferioară originalului și nu e de mirare căci poezia este prin definiție legată de cuvânt. De vreo 10 ori la diferite vârste, am încercat să traduc celebra poezioară a lui Goethe, Wanderers Nachtlied. Über allen Giffeln ist Ruh. Îber allen vifeln zbiurest du caum ainen hauch. Die fugă schweigen sweigan im valde. Vartenur, balde, ruest du auch. Dar nu mi-a reușit. Cum s-ar putea traduce o asemenea adiere de liniște? Experiența ce am făcut cu poeme mai mari și cu Faust, Mă îndrumă să cred că încercarea de a traduce opere poetice de proporții are, desigur alte șanse. În efortul de traducere a unor opere poetice de dimensiuni mai mari, se dă traducătorului o reală posibilitate de a se lua la întrecere cu originalul. Într-un poem mai amplu, traducătorul poate găsi locuri unde, tocmai datorită limbii în care se traduce, insuccesele dintr-o parte se pot compensa cu reușite în altă parte. Pentru a realiza o bună traducere, traducătorul trebuie să fie în permanență călăuzit de această aspirație spre compensație. Poemele de oareșcare amploare oferă traducătorului destule prilejuri de a-și răzbuna în frângerile. Și pentru a salva o poezie în traducere, e de multe ori suficientă o singură biruință a traducătorului asupra autorului. Rainer Maria Rilke 1875-1926 În peregrinările mele pe la marginea diplomației și pe meleagurile europene, m-a ajuns în primăvara anului 1928 norocul de a mă putea statornici pentru vreme mai îndelungată în Elveția. La Berna am avut prilejul nevisat de a cunoaște mai de aproape vreo câțiva dintre acei oameni foarte rari care s-au bucurat cândva de prietenia lui Rainer Maria Rilke. Nu departe de vechea catedrală gotică, pe terasa căreia poetul se plimba visând la atâtea lucruri pe care le-a pierdut, într-o ulicioară din veacul de mijloc, am fost prietenește primit în casa unui pictor german și a soției sale, doi oameni care își cultivau el arta culorii, ea arta dansului, deopotrivă spiritualizate la cel mai înalt nivel rilchean. Îi frecventam adesea după căderea a murgului. La întâia vizită ce le făceam, am fost poftit să iau loc într-un scaun străvechi, cu spatele înalt ca de strană. Amfitrionii îmi spuseră. Vedeți, aci pe acest scaun ședea mai acum câțiva ani Rainer Maria Rilke. Înainte de a se muta definitiv în castelul Muțot, din vârful munților, el trecea adesea pe la noi. Găsea ce o clipă de destindere sublimelor sale eforturi de schimbnicie. Cel ce a schimbat atâtea patrii, își făcuse din elveția pe care o numea sala de așteptare a lui Dumnezeu, o ultimă patrie, pe ale cărei în alte podișuri învăța să moară. De la prietenii mei, care îmi citeau scrisori primite cu ani înainte de la Rilke, răvașe scrise cu o caligrafie disciplinată ce i-a rămas din adolescența de cadet austriac, aflai multe despre poetul care, după părerea mea de atunci, până astăzi încă nerevizuită, era unul dintre cei mai mari lirici ai lumii de totdeauna. Cădea uneori cuvânt între noi și despre unele slăbiciuni omenești, prea omenești ale marelui spirit. Pictorul și dansatoarea am destăinuiau cu un zâmbet de îngăduință că poetul, care cultiva un panteism creștin de formule aproape brahmane și care ducea o viață într-o sărăcie franciscană, n-a izbutit să-și însușească o desăvârșită smerenie și nici să-și domine anume reacții ce s-ar putea numi cel puțin orgolioase. Din ceea ce, eu trăgeam încheierea că trebuie să se facă o distinție netă între un călugăr mistic, și un poet mistic. Replica mea, dictată de împrejurări, dar și de o convingere, era fără îndoială o apologie a poeziei. Se împlinesc în luna decembrie 30 de ani de la moartea poetului. Îmi amintesc de straniile zvonuri puse în circulație pe la sfârșitul anului 1926 despre împrejurările neobișnuite, uluitoare, în care s-ar fi stins poetul. Rainer Maria Rilke a pierit de o septicemie pricinuită de un ghimpe de trandafir, de un simplu ghimpe muiat în azur. Este foarte probabil însă că poetul mai suferea în același timp și de o altă boală. Între cele două versiuni am ales pe cea din tâi și mi-am spus, semnificativ din cale afară pentru viața lui Rilke. El căruia îi plăcea să numere ploapele trandafirilor, a murit așa cum dorea, de moartea sa. Poetul a fost ucis de un trandafir. Realitatea are mai adesea decât se crede, insondabile prelungiri și subînțelesuri de simbol. Există inimi care cântă, dar există și creieri care cântă. Rilke își rostea mesajul și într-un fel și în altul, căci el cânta cu toată ființa sa. Poezia sa, care la început a cântat orașul de obârșie, Praga, cu bisericile, mănăstirile, cerșetorii, palatele, grădinile, este numai sunet și melodie. Nu știu dacă a existat vreodată un mai mare meșter al rimei. Poezia lui Rilke rămâne până la urmă sunet și melodie, dar ea se adâncește mereu de la cartea orelor, până la elegiile duineze și până la sonetele către Orfeu, devenind tot mai mult o lirică de cunoaștere. O poezie filozofică în sensul obișnuit al cuvântului, didactică și discursivă, poezia lui Rilke n-a fost niciodată. Cântecul său n-a aspirat la asemenea foarte îndoielnice epitete. O poezie a sensibilității metafizice, a absconsului, da, și aceasta în așa măsură, Că versurile Rilkeiene au fecundat într-un fel cum în timpul vieții poetului încă nu se putea bănui filozofia modernă. Între cele două războaie mondiale s-a vorbit mult și doct despre poezia ermetică. Să preîntâmpinăm o confuzie ce mereu se face. Poezia lui Rilke nu este ermetică în înțeles curent. Există un ermetism ce pornește de la cuvânt și rămâne la cuvânt un ermetism al falselor taine, ca al ghicitorilor, și există o poezie nevoioasă, greu accesibilă sensibilității și inteligenței de toate zilele, o poezie care se luptă cu tainele lumii, ca Iacob cu îngerul. Poezia lui Rilke este o asemenea luptă. Rilke a scris și proză, povestiri despre bunul Dumnezeu. Legende în care miracolul se împletește cu fapte dintre cele mai firești și în care se amestecă în minunat dozaș o sublimă naivitate și un rafinament a nevoie ar putea fi depășit. Printre lucrările în proza ale lui Rilke trebuie să mai amintim și însemnările lui Malte Lavriț Brighe, un fel de jurnal, un roman ce cuprinde o seamă de enclave autobiografice, abil de ghizate, dar și atâtea note, de un naturalism aproape cinic uneori, despre o întreagă epocă bolnăvicioasă prin atâtea din fețele ei. Rilke, austriacul din Boemia, a umblat mult. El cunoștea cele mai multe țări din Europa. Pe la sfârșitul veacului trecut el a trăit un an în Rusia, de ale cărei înrăuriri moscovite bizantine se resimte uneori creația sa. Poetul a umblat pe via Apia în Italia. El a trăit în Franța, în Anglia, în Scandinavia. La Paris, el a fost câtva timp secretarul și prietenul sculptorului Rodin, despre a cărui arta a scris cu pasiune mare de tânăr și aprig apologet. Mahatma Gandhi, cum l-am cunoscut. Era în anul 1931, pe la începutul lui decembrie, Un început de iarnă cu întâile neguri grele ca de lapte. Mă găseam de vreo câțiva ani în vechea cetate a Bernei, capitala Elveției, unde împrejurările și capriciile sorții mă obligau să fac serviciu de secretar de presă pe lângă legația țării noastre. Trăiam încă în timpuri moi, de relativă liniște, deși mulți dintre cei ce ne învârteam prin treburile diplomației, întrezăream tenebrele ce se ridicau în zarea continentului și a lumii. Viața pașnică, aproape nepătată de evenimente a medievalei berne, îmi convenea din calea afară, căci îmi crea prin grația unei armonii prestabilite, Condiții nespus de prielnice preocupărilor literare și filozofice cărora a început să-mi să mă dedic cu totul.